Ratsaldeon eta ongi etorriak herri hotxakera, ongi etorriak mundu hotxakera, antxeta irratia edo zergatian ez baitare beste arrosa sare, sarearen bidez zentzuten nari bagaitu zute, ba ongi etorriak kooperazioa eta internazionalismoa ispide duen saio honetara. Du batez egon gobera hemen zuekin guztiekin eta azteko bat mundu baten kolaborazioa korrespontxan izango du Gaurkoan Bolivia aldera eramango gaituzte mundu bat Gobernuzkanpoko erakundekoek. Bestetik irrati feministaren neguna ospatzen da Ostira Lonetan urriako geita batarekin. Eta Radio Bayekaseko bakide batekin luziarekin itsegingo du ere bai. Amnistia Internazionalen tartea izango dugu, kontatuko digu Germain Blesio, e, Bailonako Delegaritzako e, Amnistia Internazionaleko kidea bain bat kontu ekarriko dizkigu, eta saioaren bukaeran ba, Brusela aldera izango dugu, bertan e, itziar gure korrespontxaletako bat e, dugu, eta berak ere bain e, berri ekarriko dizkigu Europako zentrotik. Gai beraz hurrengo orduan hemen mundu hotxak saioan eta emango diogu hasiera lehendabiziko gaiari esaten izuen mundu batekoak izaten ditugula aste azte hemen mundu otsaken eta gaurkoan ere ba Bolibiatik e, datoste kontatzera zertan ari diren bertan eta baitare ba zein den e, Boliviako egoera soziopolitikoa. Herri mugimenduaren irratzaioa Hauzu mediak ekoiztutako emakizuna. Baina ba, telefonoaren bestaldean ainhoa dugu mundu bateko kidea arratsaldean ainhoa. Eta zu, ba bateko kidea esan bezala eta Bolibian zaitugu. Eta gaurkoan ba pizka bat, eh inguruan eta baitare e, ba, mundu batek edo mundu batekin egiten duzuten lanari buruz arituko gera. Naiz baduzu asaltzenaldi gozu pizka bat zein den ba, mundu baten misioa edo lana bertan Bolivian. Aha, bale. E, mundu bat hasten da Bolivian lanieen eh 2006garren urtean, eh 2006garren urtean hemen Bolivia nahotezkundiek hisan zien eta eh ba, bueno, ba, Betiko Eskuindar Gobernuetatik eh paseusan eh eskertiar gobernu bat eh boterien edukitzera e, presidente indigena eta sindikalista bateragas, ehs e, Evo Morales. Kontuten kontutten da e, bueno, ba, gobernu e, Eh, eskartiar hau, eh, boterera etorri sala, ba eh, momentuko eh, herri indigenak errepresentatzen mugimendu eh, soziala hundisenak eh, batusielako auteskundietan, ba bueno, eh, bozkatzeko eh, mas partidu politikoa, dala mugimendual sozialismo eta eta bueno, ba hola ni sentzan aprobeluzi, ezta. Em eh, Orduen, ba, bueno, e, da momentu e, oso interesgarri se bueno, ba, betiko eh apurtzen da eta badau aukera bat, ba, aldaketa estrukturalak emoteko esta. Eh, aldaketa horren artien, ba, bueno, ba dibidez, e, he dute egon estiezen herri e, indigenak errekonosi horretan e, sartzeko ez da eh nazio moduen kontuten edukida boliviak 36 herrialde indigenareko zela eta bueno horrek e, biztanleri bistanleri osoaren 162 e, gitxiibora bera eh esangu dire dabela ez da mm. orduen claro eh momentu horretara arte ainbeste gente errekonozidu barik eta invisibilizeta egokie ba klaro, da nahiko egoera latza, esta. Orduen bueno, ba eh ikusten dugu aukera poli bat eh prozesu aldaketa prozesu barri honetan parte hartzeko eta e, bueno, ba e, batzuk eskatzen doz e, laguntza, ez, e, eure dia hoietako euren prozesuetan. Eh, ala nola ba Bartolina Xisa deitzen dan, e, e, emakume indigenan e, originario eta baserritarren konfederazio nazionala dana esta. Da. Eh, bueno, gobernu oñerrise e, sentitzie eh gobernuak gertu haudekola, boterie gertu haudekola ta representeta eh sentitzendiela eh hortaz aparte bebaida go, e, gobernu horretan eta bizitza politiko horretan parte hartu nahien biher da bela, esta. Eh baina claro, eh herrize botere hori eh esku gitzitan eh egondan E, Egon da honi arte, orduen, ba, klaro, jentiek formakuntzi bierdeu, ez da, bat be, ba, ba, emakumiek asko kestekie ziketarik, ez da behin joiz aukerarik eukibes, e, esparru politikoan eta publikoan parte hartzeko, orduen, ba, bueno, e, azten gara, Bartolin Aziza movimentu egaz, ba, e, emakumien formakuntzan, ez da, e, buruzagitza e, politikoa politikoa, e, Eñaliz te Orduen holan az, azten gara lanien, eta egun jarraitzen dugu lan bardinegaz, e, bebaia hitzen dugu lan e, Bolibiako gobernuskampoko bierakundegaz, e, batada, e, reza da, dala komunikazio eta informaziorako gekae bat, eta ZD Madalaba emakumea imararen e, garapen intre, integralerako, integralerako zentru bat, ezta. Eurekin haitzen dugu Eh, bueno, ere keitzena dela e, alde batetik bebai, eh ba, sozialetan eta organizazioetan aktibo dausen emakumeekaz e, lan, ba bebai, ba burusai eh e, e, formakuntza, e, formakuntza, baten, e, Horretan formantzeko, bebai, e, e, enfasi batean bida emakumien eskubidietan, ez da, ze, asko e, zona ruraletakoak die, eta, bueno, ba, ez, tek, ez dakize zeintzu dien euren eskubidiek, orduen e, hori bada bebai e, limite bat egin. Ba, esparru publiko honetan e, parte hartzeko, estan. Mm -hmm. Eh, formakuntza horretatik e, urteten diebe bai, eh propos, e, lebe proposamenak edo arau proposamenak e, gero, ba eh goberno gobernu mailan, e, maila differentietan ba esetzen eurekdeki ezet, e, kontaktuek eta aliauekin eta E, apurbet agendan zartu alizeteko araua horrek e, eta bueno, ba, suerte apurbategaz, ba, ba batzuk aprobeko die eta gero seguimentu baten bierda praktikan e, jartzen dien edo ez e, ikusteko, Askotan aprobeten die, baina gero ez da berrekurtzori jartzen eta bueno, baur seguimentu baten dira. Hmm. Talde batetik horretan e, apoietan zague eta bestalde batetik E, eurek e, komunikazioan eta informazioan belan eitzen dabe irratixaileki e, e, bi or honek e, eta eitzen dabe lan e, sarien beste herri irrati batzukaz ba buruet e, emakumeen egoeri e, zeindan e, zabaltzeko euren askubideek denuntzizek baitzen dabez eta bueno holan lan apurbet eta azkenik e, bueno eh apoietan dugu bebai eh asamblea del pueblo Guarani, guaraníse guaraníen eh mouvementue eh bates eh bueno zure eh batesbe boliviako eh ekial eki eh tierras bajas de itxentxena edo lur basuek esango ben duten euskaraz igual eh, ba, bueno, eh eta ba Boliviak da ko'selesiru estrato ekologiko, eh ba bueno, e, parte hau geratzen da e, beren, e, Orduen ba, ba, Eh bueno, orduan ubiketa eta urekin ba bebai e, itzen dugu lan eh elitadura subironatos subira notasuneenganien eta bebai autonomi indigenaka slotutea goen prosessuen, ezta? Mm -hmm. Esan biherda ba herri guaranize dala E, irugarren erri indigena ondizena Bolibian eta euren izkuntzie bebai bada, irugarrena berbara itzen dana, ez da Beraz, orduen e... ba, bueno, holango ganetik hmm. ikusten dugunez arloz berreinetan lan egiten duzuten, ekasariekin indigenekin, emakumeekin e, nola nola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 E, bueno, ba emondie, es, e, aurrera pausu garrantzitzuek, adibidez, eh ba bueno, eh 2009garren urtean eh e, konstituzioa e, aldatu egin eta hor eh errekonozimentu bat eh sartunda 36 eh herri indigenen eh gainen, Orduen edorregun eh estatu eta eh statu eh plurinazionala, ezta? hor errecognitzen da ba herrien eh e, determinazio askie eta e, ba, bueno, euren, e, euren eskubidiek, euren eskubideek, euren estrukturie bebai, ez? Ze herribakotzak ba struktura organiko bat deko, euren arauek dekiez eta bar. Orduan eh Bueno, e, alde batetik hori, beste alde batetik, emakumeen egoeran ganien, e, bueno, e, emakumiek konstituzio bardi, barri zen e, dekie, eskubidie eta obligazioa beba dagoes, egoteko partaidetza, e, oza, partaidetza politikoa e, bardine izeteko e, emakumeta gizonen artien,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 Bueno, ba, ba horretan gabis lanieen, está. Eta bueno, gero e, badibidez ba, e, nekazari eta beltzain eh baserritar e, deitzukotzat, es. E, ba, e, eta elikagai subirren eta osunen ganeen eh ba bueno, ba adibidez, datuek eh esaten ba, e, e, da be ba bistanerisen uneko 9sek eh lurratsaien uneko 190a eh dekiela estar. Hau da oso eskubitzitan lurrasko kontzentraten da eta uneko 70 bistanerisen uneko 71an eskuetan dau bakarrik eh lurtsaien uneko 9sek da. Orduen eh eta eune, e, lur euneko 9 horretatik urteteman produkzio nazionalaren eh 170 da horrez esanguneu balde batetik eh lur jabego handi honek eh pro, e, produsitzen biena eh esportaziorarako sala eta e, bueno, e, lur asko bebai e, inungo produktibitate barik e, geratzen siela, ezta. Orduan gaur egunean E, bueno, ba, gobernu honek eh du deu e, ba, eskuraga eh herri indigenek eskubidie e, lurrek eta lurraldiek e, eskuratzeko, ez da horrek e, e, be hori e, bueno, be bai, ba, da olako errekonozimentu bat eh herri indigenak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 Eh, ez eurek eskatzen bien osotasunien baina bai orduen eh emondi emonda redistribuzio bat eh, eh, lurraldiena batezbe eh, eh, eh lur basuetan edo lehen ba eh komente naben eh, boliviako eki hegoaldeko eh, partien, parteen bat titularidade asko eh Lur, lur korlektiboenak edo komunitarioak, ez da e, et, baya, buen, eta bueno, betibe e, kondizio batez dela funtsiño sozioekonomiko bat elkitzi hor duen el mundu batepe bai erri guara miseria apoietetendotzo ba, e, titularidade hori e, irreversiblie e, izeteko ez da hau da Benetan funtsiño sozioekonomiko bat emoteko orduen hordeko guz proiektu batzu, bat ez be abeltzainak inez. Eta... Um... Eta, bueno, ba, alde batetik hori, eta gero, e, badau beste guk best, e, e, mundu batek e, guaraniseki, herri e, guaraniseri bebai, apoieten dotzagune, eta, bueno, naiko interesanti edana, da, e, prozesu autonomikoa bat azida, ezta. E, 2006en, e, gobernu hau sartu zanien e, boterien, e, bueno, ba, eh claro, Gobernuet beti sendi oso zentralistak eta eta bueno, ba así sien eh eskatzen, apurbe bai aurre ikusten eh gobernu aldaketa honek ekarriko bana, así sien autonomies eskatzen, ez? Orduen eh errindijenekesan bien, ¿vale? Su ex suen autonomies eskatuguzue, ba gupe gure Eh, nahi dugu autonomi indigena originarioa eh, dalabe bai forma bat eh, errekonozitzeko eh, erri indigenak euren lurraldien eh, ba bueno, euren estrukturakin eta euren arauekin eta eh, bizializeteko ez da eh, orduen eh, bueno, ba, gobernuek aprobeuein ban errekonozimentu hau, orduen, 2011-en urtien e sartu zan, e bueno, probe bien lege bat, e autonomi zentzako eta boterien pot e desentralizazinorako ez da. Orduen, ba, bueno, herrizek e eta autatu aldabe lau autonomi diferentetara eta eure, eta lau autonomi diferentetanetatik bat da autonomi indigena originarioa ez da. E Geurregunien ba, ba bueno amaika herrialde dause herri Autonomi dause autonomia indigena originarioa eh, mm, eskatzen, eta, eta bueno, baia estatutoak, eta karta organikoak eta e, eitzen, eta, bueno, ba, erri guara nisek, e, bana, e, eta, zaigituten da bena erraibindiketan da, eurek nazio bat diela, osa, hori identidadi oso e, barnera tute dektie, eta e, euren aira behar, rekonozimentu bat autonomi indigenatan, nazio osoantzako ez da, baina, bueno, ba, gobernuek hori esteue onartu, eta badabiz ba, ba, er, e, autonomire autatzen ba, errizetatik, eta lenkomente dote zen e, e, lurralde komunitario honetatik, baina beti be e, euren helburu e, azken helburue, E, biztati galdubarik dana e, dala, ba, ba hori ba ureke ukin alizetie autonomiori herrimo duen danantzako, ez da mm -hmm. e, eta, bueno ba holan apurbet mm -hmm. ez da gizu, ez ba... den dote nortik bai, baya... ba, e, gaurko zen ikuste menutsiko dugula bestela la demorari gabe gelituko gera baina hemenikan pare bat jabetera ba berriz jarriko gera harremanetan zuekin eta izango dugu aukera ba, gauza gehiagota ze hitze giteko ze ziurrago ba Bolivian hainbat kontu interesgarri gertatzen ari direla eta gure entzulek ere eskertuko dutela ba, horren inguruan gehiago jakiteko baina baitu baino leena inoa eskatuko dizut ba abesti bat e, gomendatzea hemen gure entzuleentzat eh bueno lelengota baino eskerrik asko aukera hau emotiarren e, Delega, mundu bateko Bolibiako delegazinio guzti zenpartetik, baukera guen motiaren Bolibiako egoerie eta baitxe gure lana e, Euskal Herri de apurbete gerturatu alizeteko. Eta, bueno, ba, e, erriparta idetzan ganien eta berbaitzen egon garelez, ba, igual Fermin muguruzaren itxar bezagun proposatzen dut. Ba oso ondo, horrekin, abesti horrekin agurtzen zaitu, eta mi esker bai zuri, bai angelesi hor txei bilidela harremana egiten. Ba esan bezala, mi esker, eta horrengor arte. Mundu otsak saioa entzuten ari duzute antxeta irratian, txapa irratian eta arroza sarearen bidez. Eta hortxe geneukan, ba mundu bateko ainoa boliviatik eta bertako egoera kontatzen zigun. Eta jarraian, ba beste kolaborazio batetara pasatzen gera. Zeren telefonaren bestaldean, badugu jada Germen Blesio, Amnistia Internazionaleko gure kolaboratzaia, arratsaldeon Germen. Ratzeldeon. Eta gaurkoan e, ba, bi astetik behin egiten duzun bezala ba, Amnistia Internacionalaren e, lanari buruz eta munduan zehar dauden hainbat egoerari buruz itsegingo diguzu eta ba, ez dakit zehazki zertaz e, itsegin behar diguzun bai, Ez dut zutu da hino eran Eraz aktualitatea segitu dut aire moldearekin azken iru haste horietan Eta iru, iru egun berezi aipatu gonditut Uriaren zazpia, uriaren zazpia e, ordune, urriaren zazpia, a Urriaren Amara eta Amasapia gidu. Ala. Eta ordun urriaren 7tikan hasita zer, e, zer dago esaterik egun horren inguruan? Ara. Beraz uh, urriaren zazpian eh, Amnistia Amnesty agurtu ditu. Eh, emaste batzu charistatuak izan direnak nobel charia, uh, badak izua insegur, ukandutela emaste batzuek, eh, liberian orai lendakariadena Elen Johnson-Solif lehenago uh, opinione prechua izan da amnestik defendituak, eta bestea militanteada liberian lehima kbowi, eta irugarrena uh, yemen erialdean tawakul karman Et veras qui sèche qu'il est en aldeco militant théâtre. Ali Aradoisen s'entend avec Erandot et Amestiquelé, dès la co euh Primadella Araboah Primadella reine à Gourtia c'est là aidé. Johnson Surlif, les Magououi ça il avait eta co et Tawakul Karman. Iemenen. Hala, hairen esaldibat emeiten dut, bera, prentsa agiribat egindu hortaz, eskubide bera galdegitea emazte eta gizunen zat, hori da behareskoa, bakesko eta zuzenbidesko gizarteari buruz. Hala, dio beraz, haik eranez ere, mundu zabaleko emazte militante gusien zat, hori eh, eh, garantitzoa zela eta ara, denen xajitatzea eh, bezela. Hala, berri hona, beraz, oh, yeah. beste berri hon bat ere, hola, beste xari uh, bat, Anapolitozkaiaaren xaria uh, egin dute, dakizue, uh, kasetaria zen eta erruxian uh, eraila izan zen, beraz, Anapolitozkaia emana izan da, razan zaitune, siriako militante, abogado, uh, emazte, ahasko, raie txu batik. Beraz, bigarren berri hori ere, ba, berri ona ekartzen diguzuna, gaurkoan bintzat irutik ez dakiko irugarrena, baina lehen nabiziko biak ba, berri onak izan dira, ezta? Bai, bai, bai, hau ere, bakarrik irakorritut beraz amnestiren prentsak idian, utaz, razan zaitune utaz, e, 2002an hasi dela errepresua gaindituz berrien emaiten eta debekatuazen hori eta beraz, e, kasetari E ere augatua eta giizakubibileen militantea, baan gero bonsria ukan du benenen gordeik bizi da omen eta berexera ere torturatuaat apresixo e egona bon bakki zuen bezala zaila da horien borroka gisakubileen alde olako herri aldeetan da egitea. Eta beraz, hirugarren e, egun hori aipatu behar zeniguna. Mm -hmm. e, bigarrena ere, amaja. Bigarrena, abarkatu. Eh? Hordun, lendabiziko guzti hori, urriak zazpian o, gertan petakoa. Hados, nipen txatzen duen jara, bigarrenegun ean zinela. Hada, ez, ez ez denak zazpian, gero amaja da, urriaren uh, amaja, uh, mundu zabalean da, eriotzi zigoraren kontra egun berizia. Eta bederatzi garen aldikot zen aurten. Hemen, bon, parixen ere gaitzeko gertakari garantitsua izan da, asko elkarte kantolatua, eta e, stado batuetarik ere e, dinda e, e, nola erran, bai heliotze zigora ukantzuen e, e, e, preso oia, oia. Hemen, ziurtez, egon da derako heliotzea, e, e, ala, guaitatuz bina askenean, Ateratu da, eh? Atiratura est euh um, Garbito do Tvedas. Mais mm, des enfin et c'est ou ben dun, ieski. Alors, um, vedas Oji, bon, Beriona et le Debate Ethics Center euh Etiotsigora den euh ou Etiotsigora li, Euntabero goi erialdeek uko egin dute edo, edo legez, edo legean, edo praktikan. Eta beraz, eriotze zigora ez idurika desagertzera doa. Mm -hmm. Beinan gero lana horaino engelditzen, guden entzat. Eriotze zigora giza eskubide, gusien urratzea da. Eta badu ere zerrik ustekorik tortuzarekin. Eta beraz e eh, ekiza, da beti e ekintza bat eh, lotzen dugu beraz Amnstia Internazionaleek prosu propos proposatzen duen e ekintza da, um, Belarusia Bielorusi eriten da Frantsesez, Belarrusiaari um, galde egitea iottze zigorari uko egitez, Er da Belarrusia da azken estadoa Europan oraino eriottze zigorra eh, applitzen duena. Hori ez da hain ezaguna, Bela Ruxian eriotzera kondenatuak kondenatuek ez zindute deiegin. Bela Ruxian eriotzera kondenatuek azken mementuan jakiten dute noiz zilenditusten. Eta azkenik Bela Ruxian tiro batez Bo Gibelean eh, ukan tiro batez hilzen dituzte, eta familiek ez dute gorputzik eta neok ez daki nun eortziak diren. Beraz izen betu behar duzue eta egiten dugu denek belarriari deia eta webgunea kureza da Amnesti puntu FFR. Mm -hmm. Troidebi zen, galdera zen, hori zireste, aipatu ginoen, eh? bede boroka hori segitzea etxitu gabe, eriotze ezigora desagertu hainzin, ara, eto desagertu arte. Hori bera zurriaren amarrarekin lotuta, Ibai. eta irugarren egun bat horreindikan, baduzu aipatzeke. Eh? Gara, ez baribantziz este aspertuak. Eh? Irugarren aberaz, uriaren amazazpia hori ez da inezaguna um, mundu zabalean, beti, mundu osoan, pobrezia edo gabesiaren aurkako eguna da. Eta ba, mundu xa, zabalean beraz. Eta, bon, nahi nuen aldibadu ederen, frantzian egiten, egiten den ekintzabat haipatu, ezen ta Nikola Sarkozi lendakariari dugu dei egiten, Egu berezion honen inguruan eh? aste astapenian zen. Eh? eta galdera hori da bon, pixka bat um, zaina da exp explicatzea zen da juridikoa da. E, Bada testo bat giza eskuide ekonomiko, sozial eta kulturen e, kulturalez eh? horien um, ger izatzeko e, pidezk deitzen dugu era laburtuuz, eh? eta testo hori lotu dute protokolle facultatif eraz testo eh, mendatzebat eh, eta eh, ahaz eta ez kontza, osasuna lanari buruzko ez kubideak ez es, ez espetatuak direlarik pertsuna batek Gizari da egiten alko du, zenta orai ez da ala, orai bakarrik euh, isa eskubide euh, politikoen eta sibilen urraketak euh, dira bakarrik euh, justizian ala e uh, no laixan ran giustice uh, civile légiténale mais làs galde quiten diu de storia foncercesu momentan ismpetut et la co protocole facultatif de tozi est un bacarique bacarique et realdé et pauvré qu'il insouté au diogu hori, et chemploi g2 de la quoi la terre bilducoda il il avait rien Beraz, etzenplua eman dezan eta nazioarteko teksto berri hori izen petzea egin dezan eta onartzea zenta behar da eh, sinadura eta ere erreti... erreti... Ah, zailada erreti... erretifikatu, era, erretifikatu ratifie, erreti... Beraz, teksto hori behar du izen petu eta eh, galde hori Dei ori, izen petzena alda, gune beresi, ouep gune beresi batean, um, irualdiz wwa gero puntu fet le sinye, franchez ez, euh, sarkozili, fet mm -hmm. le sinye puntu efe erre. Uh, ara berriak, berri honak asieran, eta gero bi ekintza. Eh, beraz, ediot zesigo garen auka, eta izaskuide, ekonomiko, sozial eta kulturalen hobeki uh, uh, gerizatzeko. Hala. Ados, Germen ba, hemen txe utziko dugu eta bai. ba, hemen dikan bi astera, berriz izango, izango zara gurekin, ba, bestain bat e, berri e, kontatzen gure entzulei, mil esker. E, mil esker, zuri eta entzulei ere. Herriotxak. herriin mugimenduaren irratzaioa. Ausu mediak ekoiztutako emankizuna. Horkoan, askar, askar, goaz, e, ba, gai batetikan beste batetara, denbora zlarri gabiltzalako, eta telefonaren bestaldean, ba, radio baiekaseko kide bat daukagu, Susana da, arratxaldean, buenas tardes, Susana. Sí, sí, hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues estamos contigo con, eh, con una, una compañera de Radio Vallecas para hablar de, del Día de la Radio Feminista que organizáis el 21 de, de octubre. ¿Nos puedes contar un poquito en qué consiste y de dónde viene esta, esta iniciativa? Pues sí, mira, el 21 de octubre ya empezamos a celebrarlo desde el año pasado, con unas compañeras de Radio Orange en Viena y otras eh, compañeras de Radio Dragland en Friburgo, en Alemania. Jun y, y tres radios de aquí, tres radios comunitarias de Madrid, eh, Radio Vallecas, Desencadena Ufera y Radio Enlace. Eh, todas hacemos programas feministas en nuestras propias radios y nos reunimos para hacer una, pues una exposición de la historia de las mujeres en nuestras propias radios. Entonces, bueno, se nos ocurrió que el 21 de octubre podría ser el día en que celebremos ese día de hacer radio entre nosotras y para, por supuesto para un público amplio, ¿no? Porque eh, feminista no significa que solo tratamos los temas de mujeres, sino al contrario, ¿no? Es una visión del mundo desde un punto de vista más amplio, incluyendo a cómo nos afectan los problemas a hombres y a mujeres. O sea que en cierta forma vi se instaurado ese día en el calendario, pues no sé si, si de todas las radios, pero por lo menos de unas cuantas radios comunitarias o libres. Sí, es la idea, es la idea de ir sumando cada año y, y irlo haciendo nuestro, ¿no? Y nuestra, hacia, hacia las radios con las que normalmente trabajamos, con las que cooperamos, con las que intercambiamos audios todos los todos los días, ¿no? Y bueno, pues un poco es irnos contagiando de esa, de esa posibilidad de que algún día muchísimas radios eh, dediquen un día a, a contenidos no a contenidos de eh, amplios hablando de, de cómo nos afectan los problemas y también las, las, las estas pequeñas luchas que llevamos las mujeres y los hombres pues intentando construir un mundo distinto un, un mundo más inclusivo para todos y para todas en igualdad ¿no? y cómo vais a celebrar este día en radio vallecas y en todas esas radios que, que os acompañan en, en esta iniciativa Bueno, mira, vamos a comenzar a las 00 horas del día 21, eh, precediendo, eh, bueno, nos van, a, nos van a dar paso unos compañeros y compañeras que tienen un programa que se llama Sonia Independiente aquí en Radio Vallecas, y que ellos están de 11 a 12, y unos minutitos antes nos darán paso y nosotras El, a las cero hora comenzamos, comenzamos un poco diciendo y dando la bienvenida a todo el mundo y explicando un poco la idea de, de ese día en la radio. Luego a las doce y media así que empezamos con una serie de programas eh, que hemos recopilado de, de otras compañeras y, de, y de, bueno de compañeras con las que intercambiamos audios normalmente con las que eh, colaboramos y a eso hasta las once de la mañana. A las 11 de la mañana entramos en directo, varias horas, y así vamos a intercalar entre eh, otras producciones grabadas. Hemos pedido audios, nos han mandado compañeras, han hecho producciones para ese día en especial. Eh, gen, eh, compañeras de Nicaragua ya nos han mandado, compañeras aquí también del barrio de Vallecas nos han enviado. Eh, van a participar las compañeras de Córdoba Argentina, del Centro de Comunicación de Género con las que tenemos compartimos un proyecto. Y, y bueno, y así vamos intercalando eh, radio en directo y producciones eh, realizadas por estas compañeras con la idea de compartir ese espacio, ¿no? Y bueno, vamos a también hacer un contacto con la Marcha de Hombres contra la Violencia de Género que se lleva que se llevará a cabo ese viernes en Sevilla. Ya tenemos a compañeros que van a ir y que van a estar ahí reportándonos un poco eh, su, su idea y la idea de esa marcha. Eh, vamos a intentar también contactar con algunas compañeras de Octubre Trans que van a estar también haciendo actividades, en fin... Un poquito así variado no vamos por supuesto también a poner música de, de mujeres y bueno en fin un poquito un poquito de todo vamos a combinar esa radio en directo con producciones que nos mandan y que y, y bueno y también que compartimos con otras compañeras eh, de otras radios también aquí del estado de español y uh -huh. Bueno, pues entonces para, para el que esté o la que esté interesada en, en escucharos, eh, pues eh, que sepa que po, a través de Internet, aquí no llegan las ondas de, de Radio Vallecas, pero a través de Internet os va Exacto. a poder escuchar. Y pues igual eh, decir cuál es vuestra página web puede ser interesante pa, para aquellas personas que estén interesadas. Claro, ahí lo, lo bueno de Internet es que ya lo pueden escuchar en cualquier sitio, pero desde Vallecas pueden escucharnos a través de 3w.radiovallecas con k.org y también a través de 3w.red nosotras en elmundo.org que es esta página que compartimos con otras compañeras de Latinoamérica y que es también eh, una radio en línea, ¿no?, de una radio feminista con la que, que hemos construido entre todas, ¿no?, porque ese lleva una programación también de muchos programas de otras compañeras de América Latina. Así que a través de esas dos webs, pues, radiovallecas.org y rednosotrasenelmundo.org. Ahí vamos a estar. 24 horas, el día 21 Y durante 24 horas no, pero durante algunas eh, horas del día desde las ondas de Ancheterratia se podrá escuchar también todo lo que vais realizando, así que estaremos muy al tanto de, de este día del 21 de octubre. Y nada, Susana, pues muchas gracias y felicidades por esta iniciativa. Muchísimas gracias, y les vamos a mandar saludos también por ahí <ríe> cuando se conecten. Vale, pues mire, Esquer, hasta otra vez. A <ríe> Thank you. Zerazurriako geita batean irrati e, e, feministaren eguna ospatuko da. Eta ekime nau, Radio Orange, Bienakoa, Radio Bayekas, Radio Enlace eta Desenkadena, e, Usera de Madrilgoa, Radio Drake Land, Friburgokoa, Bagusti Hauek Batera, Egun egun osoz, hainbat irratsaio elkarrizketa, zuzenesko emitituko dituzte denak feminismotik emakumearen ikuspundutik bera zurriako gitabatean egun osoan zehar, konektatu al alzaitezte radiobailikaz.org eta bertan entzun, eta baitare antxeta irratian ordu batzuetaz behintzat emitituko ditu ere bai egun honetan beraiek egindako hainbat saion eta denbora gutxi gelditzen zaigunean oraindik Bruselara Bruselarara jo bear dugu beraz abesti honekin Chinaurriak diskoko abestiarekin usten zaituzte minututxu batzuk ni bitartean itziar gure Bruselako korrespondsalarekin harremanetan jartzen naiz Esaten izuen bezala, telefonoren bestaldean itziar daukagu, entzuten gaituzu itziar? Bai Egon aurretikan, baga urkoan Bruselara jungo genela zurekin, baina ez bakarri Bruselara, uste dut Belgikaren e, inguruan itzein barriguzula Bai, hori da, e, itzen gaituzu e, eta Belgikari buruz, edo azkenaldian aldean, bueno, Belgikako gerpera politiko esanguratu bati buruz Heiak ingo duzuene, ez e, urte bate luze e, gobernurik egon nostean, ba, belgikako hainbat alderdik, gobernu akordioa lortu dute. Egia da ez dela luizte bakarra izan, dekziaren bankuaren porro eta eta ere entzungo zen handik, egi parraldean edera izan baitu, baina bueno, gaur Estatu dut kreziari buruz e, itzarengo dizuet. Herrialdeak egin ditu, laurenda ladrogei tasazpiegun gobernurik gabe, behinbehniko gobernu batekin, eta munduko marka gain ditu du noski. E, aurretik Irak zegoen, Irak e, 2002ko inbazioaren ondoren berreundala dogeita beberatzi egun aurtebete e, egin zuen gobernolik gabe. Bueno, uh -huh. e, azkenean, e, badira bihazte, belgikako sei alderdik, e, goberno akordio lortu dutela eta, bueno, esan behar dugu, ez direla akordioaren zetasun ze, guztiak ezagutzen ez dakarguak nola banatuko diren ere momentuz e, ez argutzi dakigu, baina, bueno, badakigu E, Baloniako alderdi sozialistako Eliodi Rupo, e, izango dela lehen ministro, nahiz eta Flandriako M.B. alderdi abertxalea e, bosken edo gautiskundeetako irabazle izan. Bueno, aldaketa, karasoa, eta hemen gertatzen diren ezabidea kapurratu betu lertzeko, e, bueno, salduko disuete, bitxia baita eta bueno, bitxia baino gehiago, herri e, aldenen e, ba, izate politiko-administratiboa. E, bueno, e, Belgikako egungo antolaketaren edo estatuaren bai oinarriak edo azta penat, mila sortzen dago itamarrean e, kokatzen dira, orduan Belgikar beretatik banatu zen, eta Belgika independiente, bueno, gara jorretan katolikoetan neutrala e, andarrikatu zuten, ondoren monarkia parlamentaria, eta azkenik demokrazia horrezkatzai ezarri zuten. E, gara hartan inbidenziarekin e, Frantsesea izendatu zen hizkuntza ofizial bakarra eta nederlandera eta alemana ere naiz da sosmelditzeekin itx egiten den, bueno, kongrazio zertu ziren. Eh, merezetango berrendetan zer Flandria berriaren borrokak ba hizkuntzaren onartenean hain hartu du. eremu ba, publikoan ideen nederlanderak ba frantsesaren maila izan zesan. E, Bi mende horietan e, aldaketak gauzatu zian dira, eta administrazioan, eskuntzan, jurisprudentzian eta barba, zenbait aldaketa eman dira ez, bereziki Flandriar flan komunitatean. Gaur egungo egoera, mm, mila beratzion da irurrogeita irutik dator, orduan duan ezarri baitziren lehenengoz hizkuntza mugak herrialdean. Ondoren, e, irurrogeita marrean, egin zen e, eskatuko lehenengo reforma, eta e, ordutikona beste lau erreforma izan dira. Bide horrek eramandu Belgika, ba gaur eguneko Estatu Federalera. Mm -hmm. Eh Desberdintzen ditu Belgikak hiru hizkuntz komunitate. Komunitate herlandofona, francofona eta germanofonoa. Komunitate hizkuntz komunitatezrainz desberdintzen ditu hiru desberdintzen ditu hiru komunitate administratibo, hiru erregio. Flandria Balonia eta Brusela. E, Flandrian bizzi dira ze milioi biztanle pasaxo, Balonian hiru milioi erdi eta Bruselan milioi bat e, pasatxo. Beraz hiru errezio eta e, Flandria balonia eta Brusela eta hogetariko bakoitzak dauka bere parlamentua eta bere gobernua. E, maia honetan, errazion mailan eskundenak dituzte e, lurralderen antolamenduan, ekonomian nekasaritzan eta obra publikoetan, besteren bat ere badago. Baina horrez gain, beste mailan eskuntzaren mailan ez, hiru e, komunikatere desbarri entzendira eta komunitate bakoitzak ere bere gobernua eta bere parlamentua dauzka. Eta hauek, kompetentziak kompetentzia dituztea ba, eskuntzan, ongizatean e, komunikabideetan mm, kultura eta kiroletan. Beraz, en eh, e... guzti hori, eh Herrialde nahiko txiki batean eh gerta. E, ez dut mai, bai, bai. Aude lemengo, dira lemengo bi mailak. Hmm, orduan erindiken aste eta... gehiago badago. Bai, bai, erindik naste gehiago badago. Bai. Eh, Orlandofonoak, e, eta Flandriako errezioak bat egiten dute Flandriako parlamento eta gobernuan. Beraz bakarra daukate, bai? Eta hauek dute Brusela hiriburu. Uhum. Horrez gain, baloi errazioak eta, eta komunitate zankofunak ez dute bat egiten, hortaz bakoitzak bere goberna eta parlamentua dauzka, eta baloien, e, e, bueno, hiriburuan amur da. Baina, irugarren errazio batera dago, burrusela eta burruselak ere badauka bere parlamentu eta gobernu propioa. Horrez gain, e, gobernu federala dago, belgika osoarentzat, Eta honek, senatua eta ordezkarien biltzarra ditu. Guztira, dira, sazti parlamentu. Bruxelan, mm -hmm. oi Bruxelan bakatut Belgikaan. Eta bai, ez da horren herrialde handia eta nahiko egitura administratiko komplexua da, e, horren, bueno, herrialdean nentsat. Dainera, denboren zer, aldatu zidan da, garatu zidan da, eta... Orduna, inbeste gobernuta parlamentukin, nahizta, ba, federal hori faiatu, ba, eskenia moldatu dira beste guzti, ekin nola pentsatzen dut? Hoa bida, hoa kalean entzuten dena. Horain arte urte luze jo dute e, Gobernu Federal e, gabe, moldatu dira, eta akordioa lortu zutenean, gainera horrengo e, e, egunean e, zaborre biltzaiek greba dintzuten, zenbait konpedentzia, Gobernu Akordioaren ondorio, zenbait konpedentzia aldatzen direlako zaborre e, bilketan, Eta orduan e, urte urtebetete arazo arrasdikabe eta gobernu gordio lortu zen egunean ba egunean bertan hau mm honek -hmm. bueno, eta kitean ba, gerre bat dena kendituta hiru e, eguna ezitzute ezuten saborra saborra iazo manifestazioa e, burua kolapsatuta bueno. Eta gero Maripanik. eh orren pues krisi guzti honekin eta hemen iriste iritsi zaigua kasu pizka geiago eh, neista geiegie esakondu ere, ba, bertako egoera hori askenean eh, aipatzen zen dituen ba comunidad lingüístico desberriño eta momenturen baten ematen zuen ba nolabaiteko secesioa edo nolabaiteko parte baten eh, independentzia eh, deklarazioa edo Igual horretara iritsi gabe, baina basegola jende bat horrelako eh, ba, eskakizunekin. Eh, nola ikusten duzuk orain balda benetan horrela edo ez da inbesterako? Ez dut uste horren besterako benik, agian bideak horretaren amandezake. da, azken urteotan, Flandriarralderdiek eh, eh, eskatu dela bainta barri do, zingarren ezkatu erreforma. Ezkatzen zuten, eh, reformazioizkabitatean Norkatuan osasun sarbitzuetan justizian Eta autonomia gehiago Izateko eh, haien eh, Regioan Eriada arazoak badaudela Baina mm, Inkluso Enbeak ez du bere burua e, Ez, bueno, baiabertzaretsa Diotzen du, baina, bueno e, Autonomia gehiago eta e, e, Burukabetza e, Gehiago garatzeko Asmoa dute <hazitzen> Itziar, demorari gabe gelditzen gera ez dakit zerbait duzun aipatzeko, edo bestela baitare daukazu aipatzerik, ba, bidali didazun e, abestia, ba, zure kronika hau eta gero jartzeko? Bai, e, bueno, bai, bai, bai. E, jak e, brelen abestibat bidali dizuet, e, jak brele, bueno, eskarbeken e, bruselako hausubatean geiozen e, kantautore bat izan zen, E, bera, bere frankofonoa, frantzez iztuna, baina e, bere familia, bueno, do, Flandriar jatorrikoa zen. Egia da, frantzean eman suela bizitzaren parte handiena baina, bueno. Abestiago zozaguna da, leplapa hi, herrialde laua, baina ekarri bizuegan bertzioa, nederlanderasko bertzioa da, bera, que, bueno, zenbait kanta ere nederlanderaz baitzituen. Izen burua da, nin black land nederlanderaz. Eta horrelako zerbait, eta, bueno, jari, ea guztokoa duzuen. Ba, besti honekin augurtzen zaitugu, eta emendikan ba gutxi gora bera hilabetetara, berriz egongo zara gurekin, ezta? Bai, hori da. Horrekin esker, eta hurrekin barte, zabe zela. Gabon. Een witte vlaknesschui uit in 'slaan op de kruin wanneer de noors vloed beukt aan een zwart basalt en overteiken duinen de grijze nevel valt wanneer bij het strand woest de zang ajustu ba, xamar eritzi gera ba saioaren amaierara mundu otsak Eentzun dutute azken orduan kooperazioa eta internazionalismoa hispide etikusi duten bezala, entzun duten bezala mainbat gai jorratu ditugu gaurkoan urrengo astean ere, berriro ere egongoz gara zurekin hemen antxeta irratian, txapa irratian eta arrozaren sarearen bidez entzuten gaituzten irrati hoietan miezker gurekin egoteagatik eta horrengo arte, aio Wanneer onder de wolken mensen dwergen zijn, wanneer de dagen gaan in domme regelmaat, en voor de oostenwind het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land, mijn vlak land, wanneer de lage lucht komt vlak over het water scheert wanneer de lage lucht ons nederigheid leert, wanneer de lage lucht er grijs als lijsten is wanneer de lage lucht er vaan als wanneer de noorden de vlakte vieren beert wanneer de noorden wind ronze adems heert dan kraak den blau mein voller lang wann er durchheld bling in so der lokosom ein helles lang in son japan wann er durchst sping sein lände weben lift welt in jolie sonnlich beift Wanneer de zeyde wind rskaat tot door het kraan wanneer de zeyde wind rijbel flants de taan dan nijgt mijn melang mijn verlak